Bé, anem a tractar, com ja havíem anunciat avui, anem a tractar un tema per començar el programa d'Esca a Eivissenc. Des de fa més de 10 anys que l'Associació de Criadors d'Eivissa i Formentera venen lluitant perquè aquest vell ejemplar portant, segueixi portant el nom de Ca a Eivissenc, i no Ca de les Illes Balears, com es pretén. El dia 31 de desembre han de presentar la memòria tècnica. Avui hem convidat en el nostre programa en el conseller d'Agricultura, el consell d'Eivissa, Antoni Marí Marí, per tenir-lo en altres i perquè us expliqui una miqueta com es veu aquest tema des del consell d'Eivissa. Antoni Marí, molt bon dia, benvingut i gràcies per atendre la cridada de Ràdio Èxit. Molt bon dia, gràcies, gràcies a vosaltres per convidar-me eh, i per convidar-me sobretot a parlar d'un tema... Tan, tan important i tan, i tan de moda com és el tema de d'Escai Vicenç, un tema per cert eh, i una raça, eh, com, com vostè ja ha dit, eh, molt polida i que a més eh, estem tots satisfets que porti el nom de sa raça Exactament, i qui té més detalls, perquè jo tinc aquí unes apuntacions, però qui té més detalls de, de tot el que està passant, de tot el que han fet, de tot el que volen fer, és el president de l'associació de criadors d'Eivissa i Formentera, que és Antoni Toni Serra, que és Antoni Paixet. Aquí també tenim en altres, perquè m'ho expliqui com està la situació en aquest moment. Toni Peixet, molt bon dia i benvingut també en al programa. Bon dia. Bon dia. Gràcies també per fer-te'n al Exactament. Bé, el que, el que es tracta és de que el proper dia 31 si no ses, ses dades no me fallen, el dia 31 d'aquest mes eh, es, té un, es té que presentar sa memòria tècnica eh, Això vol dir que si no es presenta aquesta documentació eh, pot variar problemes no? Eh, no és així? No, o sigui que... És exactament així el que passa que no són problemes. O sigui, senzillament, molt llevaran el nombrament oficial de l'Associació de Criadors d'Escandi de Vicenç, el qual vol dir eh, que eh, el llibre genealògic i tots els reconeixements que han fet i tot això, pues ja no serà una cosa d'Eivissa, de, de, de l'Associació de Criadors. Ja passarà eh, la Conselleria d'Agricultura i llavors la Conselleria d'Agricultura pues, farà el nombrament que que ella estigui oportú o que s'hagui presentat la eh, documentació oportuna. Eh, de moment, eh, aquesta memòria tècnica ha d'estar presentada pel dia 31. Varen demanar una pròrroga perquè fa un mes i mig i ja ens llevaven el nombrament i entonces ens vam ajuntar a eh, les dos races, a les races de cans de Mallorca, que són Escarreter, Camè, eh, és cada bou i és cada bestiar hi ha un dos Assesreal Societat Canina, amb maqueixes no, però tres juntes hem intentat, pues, eh, poder presentar eh sa memòria tècnica. Eh? Mm. Eh? Bé, eh, bé Toni, eh, un... sí, digue, sí. No, no, que ara, ara que hem parlat de, de la Conselleria d'Agricultura, no sé si t'es refereixes a Consell d'Eivissa o bé te, te refereixes a la Conselleria des Govern Balear totes les competències són de la Conselleria eh, del Govern Balear, de la vale. Conselleria d'Agricultura del Govern Balear. Molt bé. Eh? Però tenim en el conseller de, el Consell d'Eivissa, que m'ho pot eh, aclarir en quina situació ha estat des del seu punt de vista. Com està aquest tema, Toni Marí? Marí? Bé, eh, molt bé. Jo, en primer lloc, m'agradaria saludar en Antoni Serra, en Antoni Pagès. Toni, molt bon dia. Molt bon dia. Jo... La veritat és que crec que aquí hi ha que distingir dues qüestions eh, de les quals no ens podem apartar en ningú moment. A veure, jo puc parlar únicament i exclusivament de la qüestió política. No me ni tenc cap mena d'indicador que apunti a que ens vulguin perjudicar ni llevar el eh, tema de serrar-se de ca No m'acosta consta ni parlat amb responsables polítics molt recentment. Evidentment, hi ha una qüestió tècnica que jo crec que és el que apunta Antoni Serra, que jo d'aquí que jo aquí no em puc parlar, ne o sigui, eh, si té que fer una memòria tècnica, perquè eh, per la gestió de ferrras eh, es té que fer una memòria tècnica és una qüestió que ho desconec i si té que fer se que fer i jo aquí no hi puc entrar-hi. Mm -hmm. Sí. Eh... Sí, sí, sí, estem escoltant-lo no hi pot entrar-hi eh, però, però a què sirà entonces si es perden aquests drets qui gestionarà el llibre genealògic? Però és que els drets a primer lloc no els que de perdre I el, no, i, el, i el llibre genealògic ja ho dic, jo no me consta que m'ho vulguen llevar i des de luego el Consell d'Eivissa eh, mos farem sentir perquè la gestió del llibre genealògic de la raça de Caimisen surti de, de l'àmbit del Consell d'Illis mm -hmm. eh, a partir d'alguna manera jo crec que en aquest sentit nosaltres no tenim res absolutament res en, en contra de l'associació de criadors de CAI tot el contrari, a l'abans cap a ells, evidentment es fer una gestió i es fer una gestió d'un llibre públic, doncs pues, significa també unes obligacions això eh, no pot ser d'altra manera es tenen que complir eh, nosaltres lluitarem per mantenir l'associació però, eh, o, o per mantenir que associació ho pugui ferir però vull dir, si no, el Consell d'Ivisa el que no permetrem o mos faríem sentir mos faríem eh, en fin, eh, sí, eh, reclamant cap per al Consell d'Ivisa eh? per molt que siguin competències de la Conselleria d'Agricultura i de la Maleria del Govern que efectivament esquema de raça autòctones no del CA, sinó de raça autòctones és competència de la Conselleria de, de Medià. Ja vam aconseguir des del Consell d'Eivissa ja vam aconseguir que es llevas el tema de cada Balear, ho vaig dir, i ho he dit davant al propi president Balsà, dic, mira, president, es llevar el nom, es voler ficar nom de Podem com Balear és el mateix que si eres pastor alemant i diguéssos pastor europeu. Això no ho podem formar, i després el Balsà, en aquest sentit, o sigui, me va semblar que estava plenament d'acord, i no em va dir en ningú moment que tinguessin ninguna intencionalitat política, repeteix, intencionalitat política, d'apoderar-se del de llibre d'Escai Vicenç, sinó tot el contrari, que encantat que estigui a Eivissa, i estan encantats que Eivissa d'aquí amb Escai Vicenç, i estiguem orgullosos d'Escai Vicenç, jo puc parlar, repeteix, de l'àmbit polític, de l'àmbit tècnic, jo no puc parlar-ne, perquè no ho conec, si té que fer una memòria tècnica, ja l'hi vaig dir a en Toni Serra, en Toni de que té miliós l'únic que puc fer és, en la mesura de bo possible, que un funcionari, un tècnic de Consell d'Ivisa, ajudi. Allí, en el departament de Ramaderia, tenim dos veterinaris, en Joan Torres i en, i en Jordi Massip, i mirar que un dels dos els hi doni una mà. Jo una altra cosa no, no, no, no la puc fer ni la puc ni siquiera insinuar. Qui, qui porta la part tècnica? Qui, qui vos ha de donar aquesta mà perquè s'aconsegueixi que, es, que se, se, se porti a terme aquesta memòria tècnica, Toni Serra? Eh, Què fa falta per aconseguir aquesta memòria tècnica? Aquesta eh, memòria tècnica, el primer és que té que dur una, una universitat eh, capacitada per dur programes genealògics, eh, les eh, Illes Balears només hi ha el que és Després hi han de passar la península. Eh, però m'ha donat, donat l'impressió que en, eh, el, el, el conseller d'Agricultura pues, parlava de que no vol que s'envaigui a Esca d'Eivissa, de, de o sigui, mm -hmm. és l'associació oficial. Però eh, pareix com si... Eh, a naltros mos estan donant sa culpa de que naltros som els responsables i que si ara faltam en sa memòria tècnica, és culpa nostra. És eh? culpa de sa que es consell pareix que el lleve. Eh? Eh? Si no duen naltros, qui ho durarà d'Eivissa? Es consell? Durar llibre genealògic? O una altra societat? És es que eh? m'ha aparegut com que eh? que el llibre no s'anirà anirà però si no se'n va d'Eivissa, i nosaltres no presentem la memòria tècnica, perquè, el primer de tot, és falta de recursos. Hem de, hem de recordar que l'Associació de Criadors d'Escarn i va firmar un conveni, també, BAPSA, fa 10 anys, i aquest conveni era exactament per complir aquest punt, És punt de sa memòria tècnica. I a IBAPSA no n'ha volgut saber res mai, no ha vingut complir mai, eh?, Entonces, l'associació ha seguit en tot el que podia, en, en exposicions, en proves de treball, eh, en tot el que sent necessari, inscriuint 1.400 camps dins el llibre genealògic, algo que és una, una barbaritat en qualsevol raça, i que m'ha donat l'impressió que se culpa de cap a altres, Sou altres els que no compliu, i si valtros no ho sabeu dur, ho durem des dels consells o m'agradaria que el conseller, pues, eh, si no s'en va d'Ibiza, on s'en dirà? On s'en dirà? Sí. A boa Toni. Toni, En primer lloc, jo jo desconeig estrats que pugues de Ibaza, perquè Ibaza no és el consell de Ibiza. Ibaza és una empresa pública que en aquests moments posa canviar totalment estratègica. estratègia. Jo no sé si feia, si portava analítiques es científiques de memòria tècnica o sin no la portada. que és un tema que desconec. Eh? repeteix i iMA no és ni es consell d'ivissa. Eh, efectivament, les raça autòctones tenen que estar avalades per proves científiques. I m'aco que les associacions de diferents associacions de raça d'autòctones pues, tenen compèrit amb la universitats, etc etc. dir Si això es té que fer, jo no estic culpant vos amb altres, esta sociació de que i o fet o no haigut fet, jo també hi havia aquí a parlar i ho vaig seguir en dia d'avui, doncs evidentment que tota gestió significa una significa una responsabilitat i significa tenir que fer unes coses, que jo no sé exactament quines són. Ara, si en casos concrets, quin dir, si això ho tenia que fer i i no ho fet fer i va, pues doncs que buscar una forma molt que vos ho faci una altra. I si no vos ho fa i ho jo tornin que combatiar amb una universitat, però doncs jo tindrem que conveni amb una universitat, però diguem-ne coses clares i diguem-ne pot ser un nom, vull dir, jo és una cosa que desconec, desconec i com que ho desconec, no em puc, no puc parlant. Vull dir, si hi havia un conveni a Cibapsa i no s'ha complit, però doncs aquest conveni que va denunciar. si Cibapsa, a dia d'avui, jo desconeixia aquest fet, jo desconeixia aquest fet, però Cibapsa a dia d'avui, el que és cert és que ha canviat totalment estratègia i que Cibapsa avui ja no és Cibapsa segueixen IBAPSA, però per unes qüestions molt concretes. Això és el cas de seure murs, parlar amb la gerenda IBAPSA i veure si ells ho poden fer, si no ho fer, i no si no ho poden fer haurem de buscar una fórmula per conveniar-ho amb un altre organisme de Balears o de fora de Balears, en aquest cas sembla bé que sigui una universitat, m'acosta que alguna raça autòctona que tenen conveniat en la Universitat de Córdoba, doncs hauran de, de conveniar amb una universitat, això està clar. Bé, jo crec que s'han posat els punts damunt sa taula eh, que cadascú aporta mm, els temes des dels seus punts de vista, des de l'associació, des, des del Consell i mm, que pretenem tots una mateixa cosa que és que eh, sigui sent el nostre K a Eivisenc que no es diga es podem balear, com deia Antoni Doni Marí, que mos ha fet molta gràcia és eh, com dir-li és pastor europeu, no volem això, ni molt menys. Volem que es diga SCA a Eivissenc. Esperem que el es dia 31 es puga aportar totes les eh, documentacions que facin falta perquè es pugui es puga lograr aquesta memòria tècnica i que eh, ja parin de d'una, de, de, de tots els problemes que des de fa tants d'anys estan rodant i rodant i rodant eh, al voltant dels nostres eh, C. Creus que solucionaran d'una vegada per totes? No sé, conseller. A veure, jo estic, jo estic plenament convençut, perquè repeteix, o sigui, si jo eh, tingués coneixement, tingués informació a hores d'ara, que hi ha una intencionalitat política bármol, ara, a Ara mel a preocuparia, me'l preocuparia molt Ara, també me preocupa, si digués que no me preocupa mentiria, jo no som persona de mentir, me preocupa. Però entenc que són problemes que hem de solventar, que si havien de fer, o sigui, el fet memòria tècnica, i, i en Toni Serra ho acaba de, de dir-ho en les seues pròpies paraules, fa deu anys que no el desconeixia aquest fet, fa deu anys que hi si havia un conveni amb Ibapsa, bé, bueno, doncs Ibapsa tenia que haver fet la seva feina, i si no la feia Ibapsa, doncs no, que la I, si no la Barça, la tindrà que fer una altra, i si l'hem de contratar en aquest altre, doncs pues l'hauríem de contratar entre tots. Llavors parlarem com? Vull dir, jo eh, puc dar testimoni de que des de l'equip de, de, de, de govern del Consell d'Illitra estem plenament empanyats en que el CA té que dir-se CAI Vicenç, i així ho han demostrat, estem eh, en l'associació de criadors de CAI Vicenç per ajudar-los, Antoni Serra ho sap, i eh, lluitarem tot el que faci falta perquè el CA siga sent CAI Vicenç i perquè llibre se gestioni dins l'àmbit del Consell Esperem que segueixin sent... A través, a través de la associació de creïdors, endavant. Però si sé si, si que buscarà una altra fórmula, es buscarà també una altra fórmula. Esperem que siguen sent efectives aquestes ajudes, que, que s'ajudi també... Que, que, de fet, que se'ls se ajuda, però que, que... Que demanen molt, però que se'ls ajuda a vegades eh, lo, lo just, lo just. Ses ajudes arriben per activitats i, i ells fan veure, bo, moltes activitats. A veure, Maribel, tot sí. us agradaria ajudar més de del que estem sí, ajudant. Eh, hem estat uns anys on ses ajudes han estat molt limitades. En tot mm. i això, no s'hauria llevat ses ajudes i es perd l'any que ve, podeu-s'hi augmentar en sa mesura d'acabar a augmentar els pressupostos. A veure si és veritat. I, i això, i això sap. Ara, hi ha qüestions, com és aquest fet, d'aquesta prova científica, aquest estudi, que es té que fer, que jo no sé què que fer, entre altres coses, perquè ni som veterinari, ni ho conec, uh, aquí sembla que ha quedat clar que si BAPS ha oblidat l'havet i sembla que no l'havet, desconeguia doncs aquest fet, i si BAPS se repeteix, avui no és mateix i BAPS ha de fa de fa uns anys perquè canviar totes les estructures molt bé, Toni ja per acabar tenim molt poquet temps, Toni Serra els darrers, darrers minutets que tenim bueno eh, la veritat és que és el eh, que naltros estaven diguent fa temps que eh, després de tota la feina que fem naltros i que feim eh, ara eh, encara han de quedar com els culpables de tot el que està passant o de, o de que muller vines nominament eh? eh, com naltros estan totes les races de Sedilles Balears Ensúnica diferència que naltros sí hem après per posar la memòria tècnica en marxa abans del dia 31 i les altres quatre races de, de les Illes Balears ja ho han tirat en endarrere som l'única associació que de moment seguim per presentar la memòria tècnica. Eh? Per nosaltres no quedarà, i per alguns de tampoc, perquè en la festa que varen fer dissabte passat hi va haver dues persones, que ara encara no es pot dir qui són, que varen venir allí i em varen dir que ells correrien en tot el que fes falta però que a Escàndia Vicent no se'n podien anar a dir que això no podia ser que se mai en la vida a Palma, eh? Que tirassem endavant sa memòria tècnica. Si llavors no arribàvem naltros, ells respondrien el que faltés. Això a gent, eh... Vamos... Eh, implicada. Implicada total. Uh -huh. O sigui, que diuen, no, no, no, no, això és nostre i això no s'ho endurà ningú, perquè ho han de tenir naltros a Eivissa, eh? Això mos va passar dissabte passat. Molt són gent de... que no tenen la més mínima duda. O sigui que... Eh... I naltros des de dissabte passat pues, a marxes forçades presentant tot el que podem perquè puguem tenir llesta pel dia 31, si no sa memòria, un principi eh, per fer vora a la Conselleria d'Agricultura que de totes les races que ha a les Illes Balears... L'única que ha pres aquesta decisió és l'Associació de Criadors d'Escandi Vicent. Bé, I el que sí que esperaria, que uh, uh. des del Consell i Antoni Toni Carraca, doncs, m'ho apoïn amb aquesta memòria i ajudar-nos, si no ho quedar-ho de presentar, duro. Ja, ja ho ha dit, que ho, ho apujava, ja, uh, ja ho han dit... Toni, únicament per acabar, Toni Serra, tu vaig dir de paraula, tu vaig dir que estàvem a l'altre espai parlant i tu diré 6 vegades que va falta. Vull dir, nosaltres, que no podem fer-vos és a memòries, això no ho podem fer. Ara, ajudar-vos, vull dir, si s'han implicat per cert, m'apareix molt bé. Per això he dit, sempre que nosaltres t'ajudaríem amb això, no que estàs en els nostres obats. I saps que em costa? Vaig dir que un, un eh, veterinari d'esconsegues consell daria una mà si era precis, això ho saps, Toni. Sí, això bé quedam amb aquest compromís. Eh, jo ho sent molt. usm molt per tenim que acabar perquè arriben les sí, eh? notícies i Això és, això és el directe. Això és el directe. Venga. Però de veritat que vem que amb bona voluntat per part de deaquest dues bandes esperam que hi hagi bones notícies per l'any que ve. De veritat, de veritat que ho desitjam. Toni Mar Marí, conseller d'Agricultura del Consell dEivissa, moltes gràcies i bones festes. Mol bon Nadal i, bones, i i molt bon any nou, Toni Serra. Un braç molt sí, fort, molt ànimo i endavant. I Toni Serra, sí, sí. president de l'Associació de Criadors d'Esca i Vicenç, també moltes gràcies i bones festes. Moltes gràcies a Valtros i molt bones festes a tots. Gràcies. Idò, sí, un sí, tema gràcies. que donarà de què parlar perquè Sky i Vicenç m'ho l'estima amb tots. Gràcies i aquest ha set el temes, el primer tema d'avui aquí a Dia a Dia.